ספר מלכים א' פרק א' והמלך דוד זקן בא בימים, ויכסוהו בבגדים, ולא יחם לו. ויאמרו לו לא עבדיו, יבקשו לאדוני המלך נערה ותולה, ועמדה לפני המלך, ותהילו סוכנת, ושכבה וחיקך, וחם לאדוני המלך.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 נשבעת על אמתך לאמור, כי שלמה ונך ימלוך אחריי, והוא ישב על כסאי. ומדוע מלך אדוניהו? הנה עודך מדברת שם עם המלך, ואני אבוא אחרייך, ומילאתי את דבריך. ותבוא בת שבע אל המלך החדרה, והמלך זקן מאוד, באבישג השונמית, משרת ותיכוד בת שבע, ותשתחו למלך. ויאמר המלך מלך, ותאמר לו, אדוני, אתה נשבעת באדוני אלוהיך לעמתך, כי שלמה ונך ימלוך אחריי, והוא ישב על כסאי. ועתה, הנה אדונייה מלך, ועתה, אדוני המלך, לא ידעת.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 אני ובני שלמה חטאים. והנה עודנה מדברת עם המלך, ונתן הנביא בה. ויגידו למלך לאמור, הנה נתן הנביא. ויבוא לפני המלך, וישטחו למלך על אפיו ארצה. ויאמר נתן, אדוני המלך, אתה אמרת, אדונייהו ימלוך אחריי, והוא ישב על כסאי.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 ואדוני אלוהי ישראל לאמור, כי שלמה ונך ימלוך אחרי, והוא ישב על כסאי תחתי, כי כן אעשה היום הזה. ותיכוד בת שבע אפיים ארץ, ותשטחו למלך, ותאמר יחי אדוני המלך דוד לעולם. ויאמר המלך דוד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 אם אדוני המלך, כן יהיה עם שלמה, ויגדל את כסאו מכיסא אדוני המלך דוד. וירד צדוק הכהן, ונתן הנביא, ובנייהו בן יהוידע, והכריתי והפליתי, וירכיבו את שלמה על פרדת המלך דוד, ויוליכו אותו על גיחון. וייקח צדוק הכהן את קרן השמן מן האוכל,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 מדוע כל הקריה הומה? עודנו מדבר, והנה יונתן בן אביתר הכהן בא, ויאמר אדוניהו בוא, כי איש חיל עתה, וטוב תבשר. ויען יונתן, ויאמר לאדוניהו, אבל אדוננו המלך דוד המליך את שלומו. וישלח איתו המלך את צדוק הכהן, ואת נתן הנביא, ובניהו בן יהוידע, והקריתי והפליתי. וירכיבו אותו על פרדת המלך, וימשכו אותו צדוק הכהן ונתן הנביא למלך בגיחון, ויעלו משם שמחים, ותהום הקריה הוא הקול אשר שמעתם. וגם ישב שלמה על כיסא המלוכה, וגם באו עבדי המלך לברך את אדוננו המלך דוד לאמור,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 לא ייפול מסערתו ארצה, ואם ראה תימצבו ומת. וישלח המלך שלמה, ויורידוהו מעל המזבח, ויבוא, וישטחו למלך שלמה, ויאמר לו שלמה, לך לביתך.